a 3 musicacom Música en do, música de tots els colors Els dimecres a les 9 del vespre presentat per Ciril Torres Música en a 107 músiques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 Per més informació, 972-11-0813 o als 617 37, -37. Correu electrònic info@futbolgolf.com. Vina a practicar el futbol golf a Massanet de Cabrells. Va pronto da bey va ir res al reno chilla pestao gente ahora vamos por todo te acompaña la frede salina mi na sangrewa porque esto es africa porque esto es africa Fins demà! Fins 107 Esports, tot l'esport de la comarca, el teu abast, Dani Pagès. 107 Esports, amb Dani Pagès. set esports parlant del roses. Doncs efectivament, quan passen exactament 20 minuts del punt horari de les 9 del vespre, continuem aquests 107 esports i anirem a parlar de l'agrupació esportiva Roses, que aquesta setmana eh, disputava el seu partit ahir a la tarda, ho feia al camp del Borrassà, s'imposava per un gol a 3, un partit que suposo que els homes de Gabriel Maragall li tenia moltes ganes, doncs el Borrassà era, si no va gerrat, l'únic equip que els havia aconseguit derrotar i eh, després d'aquesta victòria avui a la tarda es disputava el partit entre el Llançar i les Plais el Llançar ha guanyat 2 a 0 i després d'aquesta victòria les Plais queda amb 66 punts, el Roses 81, 15 punts d'avantatge ...quan queden 12 punts en joc. Per tant, doncs, el Roses s'ha proclamat avui sense jugar... Eh, ...campió d'aquest grup 15 de la segona regional. La temporada que ve eh, el trobarem a la segona catalana. Tenim a l'altre costat el fil telefònic... ...el tècnic Rosín, en Gabriel Maragall. i Gabriel, molt bon vespre i moltes felicitats. Bon vespre, moltes gràcies. Eh, Explica'ns una mica. Eh, és el que ja deia jo al principi, no? El Borrassaus havia derrotat el partit de la primera volta... I, per tant, doncs... Eh, li teniu ganes, no?, en aquest partit, potser? Sí, bueno, ganes de guanyar-los com tots i, i prudents perquè ens havia guanyat el anada, a nada. I, més, jo els havia vist un parell o tres de vegada i sabia que tenia bons jugadors i, i que també hi molt, tenen una actitud molt, molt bona i, i va ser complicat. Doncs, ara sembla fàcil que van guanyar a tres, però va haver-hi un moment que el tenia molt partit encarrellat en, en 0-2, però quan ells van fer l'1-2 de corna, que ha sigut una mica el problema que he tingut aquest any, una els gols d'estratègia en contra, doncs ell amb el 1 van fer una següent jugada que van poder quasi empatar, però nosaltres també van tenir ofici, i van fer l'1-3 i vam resoldre, i era molt contents. Uh, contents, uh, com tu comentaves, uh, aquesta tarda has es estat pendent d'aquest llançar es pla una mica uh, com ho has viscut. Sí, no, no hi he anat directament, però tenia uh, gent d'erros que havia anat i m'han trucat a la mitja part, i m'han trucat al final i m'han informat de com havia anat. Llavors, jo que estava mirant un altre partit eh, de segona regional, doncs res, he pogut, eh, primer, molt content, he parlat amb... he pogut enviar missatges a tots els jugadors, que són realment els artífecs d'aquest eh, ascens tan bonic, d'aquesta temporada tan, tan perfecta, i, i després també parlar amb el president, amb el vicepresident, i, i amb gent, amics de futbol, i res, molt, molt content, no? Quan es guanya un títol després de tant fes de treball, molt content, encara que el primer moment és que és com una mica xafat, no?, després de tanta de feina, suposo que ja tindrem temps de celebrar. Uh, el que, que t'anava a preguntar, uh, Gabriel, uh, suposo que uh, quedar campions sense jugar no és el mateix que quedar campions a casa i jugant vosaltres directament, no? Ostres, eh... Uh... Si sí, la... m'haguessis dit, preferiria preferir esperar la setmana que ve a avui, ah, ja va bé, ja va ja, bé. Ja et va bé, no? Ja va bé, l'avisió és que ja anava bé, i nosaltres mirant, el que, que aquesta vegada no ha coincidit. Uh, demà que entrenem, aquesta setmana fem demà, uh, doncs uh, segur que celebrarem, i suposo que vindran uns dies que, sapiguem que encara hem de competir, perquè queden quatre partits, uh, també tindrem temps de fer celebracions, de sopars i de festes i de celebrar-ho. No ha sigut in situ al moment, però però tothom molt content i ens hem enviat missatges amb els jugadors, tot molt bé. Com, com es planteja ara, doncs, eh, manca de quatre partits ja, manca de campió, eh, sortir, suposo que, eh, guanyar tots els partits, eh, però ja diferent, no? De manera, doncs, eh, sense aquella pressió que porta, doncs, eh, la lluita fins a l'últim partit, no? Sí, suposo que la meva feina serà tenir-los ...no motivats, però que, que tinguem aquests dos aspectes... ...un que la, la tranquil·litat de l'ascens ens pot donar potser... ...un joc una diferent de poder, entre cometes, divertir-te més... ...però alhora que no això comporti una relaxació i baixa intensitat, no? Això és la meva feina de mirar que sigui així... ...perquè si hem quedat campions és el primer objectiu... ...però també estem fent uns números molt macos... amb el tema dels de, eh, favor estem bastant bé, també... amb el tema de com en contra som els millors de Catalunya... També portem uns números de punts que he aquesta setmana que poden ser els millors de la dècada, de, de punts de segona regional. Doncs escolta'm, perquè perquè tirar-los per la borda, no? Mirarem de continuar-ho fins als quatre partits que queden. És que, a més a més, eh, Gabriel, és el que tu deies, eh, heu superat o podeu superar els registres de la Unió Esportiva Figueres de fa dues temporades i també els de la Junquera. Eh, no, no és gens fàcil, no, Gabriel? No, no, no, la no, veritat no, no, és que tampoc ho havia mirat, no sabia res tot això jo, ha sigut aquesta setmana he llegit en algun diari, i la idea era, era quedar primers, i, i han anat sortint petits uh, uh, anècdotes, com pot, si són els en contra, i dels punts uh, totals finals, de les victòries fora de casa, que són coses maques perquè, mira, perquè el club recordi, perquè jo recordi, perquè el club ho sàpiga, i, i, i, i, i fantàstic, no? O sigui, són són més la, la guindilla del Premi que era pujar uh, la guinda del Premi, perdó uh, uh, Gabriel, una vegada s'ha aconseguit l'ascens uh, com, com queda el cos? Fes-nos uh, un petit resum de tot el que has viscut uh, des de que es va iniciar la temporada, aquesta era una temporada difícil uh, en aquesta categoria, doncs uh, només pujava un equip uh, hi havia, doncs uh, Torruelles, uh, Splice el Base Roses uh, el mateix Bagú que venia de Primera Regional, equips doncs, que eh, estava, eren candidats a estar allà dalt. Eh, com ho has viscut tot plegat i com queda el cos després d'haver-te imposat en eh, 30 jornades eh, el que dèiem 81 punts eh, 26 26 victòries en aquest cas, 3 empats, una derrota, 57 gols a favor, 11 en contra, com deies tu, a l'equip menys golejat de tot Catalunya. Explica'ns una mica com has viscut tot plegat, Gabriel. Bé, doncs la veritat és que podíem tirar una mica enrere perquè jo vaig arribar a aquest club l'any passat a la meitat d'octubre, en una situació complicada perquè ja venia d'un descens, i em vaig trobar la plantilla en aquell moment i vaig quedar molt minvada eh, per primer regional, que és el que portava 6 anys a primer regional i vaig veure que era molt complicat, però vam lluitar molt i molt, estic molt orgullós de la temporada passada dels judos que hi havia, i no vam assolir eh, la salvació de la categoria per pocs punts, perquè també ens van anar just. i allò que es queda una espina clavada, i era d'aquest any, sabien que era molt complicat perquè vaig a l'inici que hi havia això que deies tu, aquests equips que, que segurament podien també estar com nosaltres lluitant pel primer lloc, però vaig parlar amb els jugadors que havien aquests temes bàsics que és doncs, entrenar 3 dies que potser altres equips no ho han fet eh, i a més tots han vingut quasi sempre i els entrenadors eren molta gent després hi ha hagut un, un compromís per tothom de treball i d'ambició de, després hi ha hagut una directiva sèria que ha complert tots els eh, tots els detalls que havia promès i tots els paràmetres que ha de complir una directiva que ha sigut estupendo eh, i després ja t'ho que ens ha acompanyat que han... Físicament he estat bé, hem estat encertats, hem fitxat bé, ha un grup fantàstic, amb molta gent de roses. I jo com ho he viscut, doncs, eh, la veritat, a mi m'agrada molt el futbol, ho treballo amb molta il·lusió cada entreno, i em fa molta il·lusió per ells, per mi, pel club, a l'hora que també et dic que et quedes com una mica, quan acabes de sol·luir-ho, com una mica cansats, és que a no, perquè dius, hosti, tanta feina, no? Però bueno, a partir de demà tornar-nos-hi a i els quatre partits que queden. I a partir d'ara, Gabriel, com ho enfoquem tot? Uh, suposo que cal reflexionar i preparar la propera temporada, no? No sé uh, si continuaràs, uh, no sé si ens pots avançar alguna coseta en aquests moments. Suposo que encara us heu de sentar amb la Junta, però ganes n'hi ha, no? Suposo. Sí, la veritat és que avui hem tingut una mica com, uh, prohibit de, de parlar d'aquest tema perquè si a vegades comences a la cosa abans d'hora sembla no, que, que et pugui portar esta mala sort no? hem decidit no, no parlar de res de l'any que ve fins que poguéssim assolir un l'ascens que ha sigut aquesta setmana uh, a, veure, a veure com anirà tot no? hi ha moltes coses a parlar perquè les temporals són molt llargues durant 10 mesos i jo crec que tots els detalls són importants de controlar perquè després tot pugui rutllar bé el que està clar és que és un club uh, macro important d'un poble també important d'un club amb història una directiva sèrie jo m'hi trobo molt bé i espero que, que tot pugui anar per bon port i, i puguem entendre'ns, però això s'ha de veure dia a dia. Doncs eh, Gabriel Maragall, eh, tècnic d'aquesta agrupació esportiva Roses. Moltíssimes felicitats per haver aconseguit eh, aquest ascens de categoria eh, i doncs eh, parlem en properes jornades eh, a l'Hudit. Eh, moltes felicitats i enhorabona per aquest ascens eh, i un Roses que competirà la propera temporada a la segona catalana. Una segona catalana que Déu-n'hi-do, eh, Gabriel, com serà? Sí, serà la mesma que ha tot intentat. En parlàvem fa uns anys, un, uns dies, eh, us els trobareu equips com Banyoles, eh, Palafugell, eh de ben segur Blanes eh, serà una categoria sí, l'Escava, el, el Camprodó, el Ripoll serà fantàstica serà una categoria maca maca ja t'ho dic moltes gràcies per l'interès de tot l'any i, i bé, moltes gràcies per tot doncs eh, avui amb una ja agrupació esportiva Roses eh, acabarem eh, aquesta entrevista sentint les lletres de l'himne d'aquest d'aquest eh, club de l'agrupació esportiva Roses eh, Gabriel, moltes gràcies per atendre'ns i molta sort a vosaltres, moltes gràcies. A propera. propera. Nosaltres que continuem sentíem, eh, com hem dit, eh, les lletres de l'himne d'aquest eh, Roses i el que farem ara serà eh, anar a parlar doncs amb el president de l'entitat, amb el president d'aquesta agrupació esportiva Roses, en Sergi López. Eh, Sergi, molt bon vespre. Bé, eh, ho comentàvem fa uns instants amb el tècnic, amb en Gabriel Maragall després de la victòria aconseguida eh, ahir al camp del Borrassà. doncs es va poder assolir l'ascens eh, després, eh, doncs, combinat doncs, amb la victòria del llançar 2 a 0 davant de les plais. Explique'ns una mica com heu viscut to plegat eh, heu anat eh, heu pogut seguir el partit de les plaies de llançar els plaies en directe explica'ns una mica, Sergi, com ha anat tot plegat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 als equips que han estat allà val que ens han donat guerra mútuament no? jo crec que ha sigut una llida molt competitiva hem fet, jo crec que tots han fet la seva feina, però en aquest sentit doncs, bueno, a vegades eh, eh, bueno, a vegades doncs, bueno, els equips fan molt bones campanyes la a fi hi ha cap el no, que compta és el resultat i compta bueno, que, que la pilota entri i bueno, en aquest sentit eh, hem estat de cara, hem tingut també la sort ens ha aquesta temporada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 als nostres jugadors i també als nostres empresaris. Uh -huh. uh, com, tu, com tu has dit uh, bé, uh, Sergi, la temporada no ha estat fàcil, uh, però tot i així ha estat, uh, doncs, uh, guanyant la Lliga quatre jornades del final tampoc és massa habitual, no? A veure, no és, a veure, no és massa habitual, jo crec que... Uh, com comporta, s'ha fet, eh, nosaltres també hem començat la temporada. Eh, fem matís un matís de, de que he comentat abans, no? o sigui, nosaltres l'objectiu evidentment és acabar el més, més avant, possible, evidentment, fer, tothom que competeix és per fer, pues bueno, eh, és per ser campió, per, bueno, per, assolir un èxit, un, un títol. Eh, nosaltres com, com, com a com agrupació esportiva Roses evidentment tenim uns objectius que, que per història i per, uh, i per, i per la tracria ens ens tenien que fixar. Evidentment nosaltres no mai ens hem obsessionat en ser campions mai perquè com comença la temporada me vaig reter a bara espaides mateixes vegades, que nosaltres haveem l'objectiu és estar tallar dalt, competir i evidentment, si arriba l'ecasió en el qual podem veure clar un objectiu que realment podem ser, hi ha opcions de ser campió,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 des de, des de baix fins a dalt, és un títol que compartirem amb, eh, que compartirem amb tots els, els nostres equips, els nostres jugadors. Jo crec que és un èxit d'una no només una categoria sinó d'un club i aquest club és l'agrupació esportiva rosas. Uh -huh. i a partir d'ara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 i bueno doncs estem mirant ja cap endavant i sempre amb la nostre tècnica en Gabriel Maragall. El uh -huh. projecte que continuarà, és un projecte que hem començat l'any passat. Era un projecte a mig llarg pla. I, i, i la persona que va al davant d'aquest projecte és, eh, és en Gabriel Maragall. Uh -huh. La propera setmana, un partit a casa eh, amb el Vi demat, suposo que per celebrar aquest ascens no, ja, Sí, sí, no, el pròxim diumenge celebrarem amb els nostres seguidors, a nostre, la nostra, gent al títol, eh, eh, i bueno, també celebrarem eh, també s'ha de mencionar eh, la nostra categoria Cadet, ha sigut a crat campió també, ha pujat a fins serà bueno, a la sentitja divisió, que evidentment men, celebrarem els títols eh, dels dos, dos campionats al eh, mateix diumenge. Doncs, eh.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 Doncs aquesta és la, la conversa en directe que manteníem, com dèiem, amb en Sergi López, el president de l'Agrupació Esportiva Roses. Des d'aquí, felicitar una vegada més a tota la família de l'agrupació. Música folk. Música tradicional.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 Rap 107 hit line, hit line. Ritmes i paraules Man, oh. Rap 107 yeah, yeah. Oh. Dimegres a les 11 de la nit A 107 Música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 Doncs nosaltres, eh, quan manca un quart d'hora per arribar al punt horari de les 10 de la vespre, el que farem a continuació serà anar a parlar de futbol segona divisió A d'un Girona que avui ha perdut per un gol a 3 davant del Rayo Vallecano, un Girona doncs, que s'avançava al marcador amb un gol de serra, però el Rayo, el Rayo que a la segona meitat li ha donat la volta en el marcador. Per parlar d'aquest encontre tenim a l'altre costat del fil telefònic el nostre company del diari de Girona Marc Brogués. Marc, molt bon vespre Hola, bon vespre Bé, és el que comentàvem, no? Un Girona que s'avançava al marcador prop de la mitja hora de joc però el Rayo Vallecano que després, sobretot de l'empat a un, ha pogut remuntar el partit i de quina manera, no? Sí, la veritat és que perdre contra el líder de la categoria doncs és un, un resultat que entra en tots els pronòstics, no? No? que arribava aquí el, el millor equip de, de tota la segona divisió A i que aviam, entre les quiniales, un 2 podria ser un resultat acceptable. Ara bé, eh, el Tirona s'ha doncs, aconseguit avançar el marcador 1-0, ha, ha patit molt per mantenir aquest 1-0 eh, fins al final de la primera part, perquè el Rai Vallecana doncs, ha, ha tingut ocasions, els primers 45 minuts, eh, fins i tot per acabar guanyant eh, eh, la meixa part, i doncs, amb avantatge al Girona, doncs, això, Suan patint, ha arribat al descans amb l'1-0 i ha gaudit dels millors moments a la segona part, els primers eh, 15 o 20 minuts on ha tingut algun contracop clar, el Handro ha establjat una pilota al pal, no ha aconseguit del segon, que ja hauria gairebé s'ha ensenyat al partit i en una ràpida contra doncs, que ha acabat amb una falta i, i el límit de l'ària, Susana ha empatat i el, i el gol de l'empat, doncs, ha fet molt de mal als Gironins que no s'han put trobar no, com murado i a partir de llavors doncs, el, el Raio s'ha crescut, eh, per, per aquesta gran dinàmica que els fa fer alladau, un poc i no cobrar. Doncs ha fet el segon i ha fet el tercer davant d'un Girona que ja estava, eh, deixat de de satanar una mica, havia baixat els braços. Eh, uh, potser uh, marca l'1-3 és un pèl excessiu el que s'ha vist o consideres un marcador just? Ara si que fem la, la taula de estadístiques, uh, el Raio Vallecano ha tingut 7, 8, nou ocasions eh, clares per marcar el Girona ha tingut eh, si soc molt generós, potser 3 el gol de Serra ha arribat a la sortida d'un corna eh, l'única rematada entre pals de la primera part i aviam, la, el resultat eh, jo no el vaig excessiu, jo el veig bastant just ara bé, en futbol és el que és el que passa, no? Que amb un gol de corna doncs, pot guanyar el partit i el Girona doncs, podia haver guanyat el partit tranquil·lament si en un contracop de la segona part hagués fet el segon no estava així i el Raia doncs, al final ha trobat l'encert que l'Ibi ha mancat a la primera part i ha acabat el golejant a Montilivi. Al final del partit eh, suposo que cares de decepció a eh, Montilivi, no? no sé què deia què comentava el president Ramon Vilaró que fa unes jornades doncs, estava molt i molt eufòric. Eh, no sé com, com valorava aquesta derrota. Sí, doncs ara ja una mica... Doncs, heu tenen assumit que el playoff és eh, impossible en un 95% de possibilitats a 8 punts ha quedat, no? després punts, de sí. la victòria del Cartagena queda el playoff a 8 punts sí. el Granada ha guanyat el Granada, el... perdó, el perdó després de la victòria sí. del Granada sí, el Cartagena de... va guanyar i està per allà també uh -huh. l'any 8 la uh -huh. va guanyar divendres uh -huh. i, el... i avui el Granada uh -huh. per tant, això que com bé dius ens doncs queda 8 punts en queden 18 en joc mm hi hauria hi una combinació astrològica de, de resultats favorables perquè els d'Irona acabés en zona de Palajof i, i uh, tant el president com els jugadors han més que és molt complicat però que ara es marquen l'objectiu d'anar doncs, partit a partit, sí. de no pensar si faran Palajof o si quedaran uh, novens sí. sinó de guanyar Balaïdes que és el primer repte Mm. i al final de temporada doncs, ja es veurà un, si són novens, setens o quarts Un Girona que dels últims 9 partits, dels últims 27 punts ha sumat només 6 punts eh? després d'aquella magnífica ratxa de 10 jornades sense conèixer la derrota ara doncs ha succeït ben bé el contrari, no? Sí, contrasta, no? És una, una categoria de molts contrastos, de, de dinàmiques ara també tenia la primera volta el recreatiu enfonsat, ara enganxat una ratxa de 10 partits i s'ha ficat allà també i el Virona doncs, està pagant, eh, personalment crec que una mica que, que li manca fons d'armari, que es diu vulgarment, no? una mica de, de recanvis, de garanties, perquè per no hagin de jugar sempre els mateixos 11, 12, 13 jugadors que tinguin en compte també que són bastant veterans, com és el cas de Moja, que ara ha estat un parell de jornada sancionat i no ha pogut jugar, eh, Jandro també és bastant veteran, una plantilla que supera la, els 30 anys de, de mitjana. I, i ha faltat una mica això ha faltat eh, aquest, aquests eh, complements i a més a més doncs, aquest, a punt, no, aquest, a punt, aquest punt de sort, de fortuna doncs, eh, per no encaixar gols en, en l'últim segon com va ser l'altre dia contra l'Elge a casa o contra les Palmes i que, o la Pontferradina que també vas estar a punt de guanyar doncs aquesta mica de, de fortuna per, que hauria permès al doncs, Girona sumar alguna victòria més en aquest tram de temporada que l'hauria animat doncs, a seguir lluitant per, per entrar i la setmana vinent un desplaçament a Balaïdos, un desplaçament que porta bons records als aficionats del Girona el camp on es va debutar segona A però eh, on també s'aconseguia aquella primera victòria del Girona a la segona A doncs eh, aviam si es pot repetir, no? Sí, complicat, eh? complicat, complicat si sí, porta bons records o no. De Jaume durant la de la Tegeria i de, de, de Palamós, ara Palamós, eh i molt complicat al Celta, s'ha despenjat ja de la lluita per ser per projecte, el que ja és eh segura el 100% per raio i Betis. I, I no està fi, no està fi, no està fi baleïdos el seu camp, però és que no ja porta massa en suportades consecutives i eh no ho sé, jo no sóc gaire optimista, crec que que perquè els està apretant el Granada, i ja veus que t'ha apret molt, m'imagino que voldran acabar tercers per tenir el factor camp a favor durant tot el playoff, i per fer-ho doncs, han de reaccionar amb l'Aidos, que uh -huh. ja han perdut amb l'Osca i, i fa gaire forces jornades que no rutllen. Doncs eh, Marc Bruguès, eh, company del Diari de Girona, moltíssimes gràcies per atendre la trucada dels del 107 Esports en directe, i serà fins la propera, company. Molt bé, gràcies. gràcies. El cafè del centre us ofereix els resultats de la jornada. A paralada trobaràs el restaurant Cafè del Centre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 Un sorbait acurat a un preu no econòmic per estar dirinus vina sacrata dona valentà Doncs ens manquen 6 minutets per arribar al punt horari de les 9, de les 10 del vespre i anirem a repassar els resultats de la jornada Real Madrid 2, Saragossa 3 tenim també el Real Societat 2, Barcelona Llevant 0, Sporting 0, eh, Deportivo de la Coruña 0, Alete de Madrid 1, Màlaga 3, Hércules 1, Racing de Santander 2, Mallorca 0, Villarreal 2, Getafe 1 i Almeria 0, Sevilla un. queden pendents en aquests moments, s'està jugant l'Ossassun a València i demà a partir de les 9 del vespre jugarà el Real, Espany... Real Club Esportiu Espanyol Atlètic de Bilbao. Anirem a repassar també els partits disputats eh, pel que fa a la segona divisió del nostre futbol. Jornada 36 amb els següents resultats el Corcon 0, Oscar 1 Villarreal B 0 eh, Nàstic de Tarragona 2 Granada 2, Tenilife 1 Huelva eh, 2, eh, Còrdoba 1 Betis 4, Numància 1 també tenim el Valladolid 2 eh, eh, Futbol Club Barcelona B 1 Albacete 1, Cartagena 2 Pomferradina 1, Xerés 2 Les Palmes 1, Celta 1 Girona 1, Raio 3 i Salamanca 5 ells 4, baixem dues categories, ens situarem ara a la tercera divisió del futbol català amb els següents en contres, Poble de Mafumet 6, Premià 0, Europa 2, Terrassa 2, Real Club Esportiu Espanyol B 3, Balaguer 1, Montañesa 1, Vilanova 1, Castelldefels 2, El Prat 1, Cornellà 1, Gabà 1, Manlleu 1 Masnou 1 escò 1 palamós 1 reus 1 llagostera 0 i Vilafranca 0 un posta 2 seguim repassant més categories ens anenem cap a la primera divisió catalana molt ràpidament amb els següents eh, marcadors eh, tenim doncs fins a aquest moment els marcadors que ens han arribat a la nostra redacció són els següents eh, doncs a eh, tota la jornada ja el complet, Tàrrega 3 Igualada 1, Olesa 5 Blanes 1, Olímpic Camp Fatjó 3 Sants 1, Sant Cristòfol 0, Tortosa 0 Guíxols 2, i Iberiana 0 Vic 1, Vilassar 0 Uh, Poble Sec 1, Paralada 3 que 2, Moncada 0 Olot 2, Sant Felueng 0 i Gramenet B 0, Rubí 2 el Paralada doncs que ocupa una meritoria setena posició, 3 punts del cinquè lloc. També seguim repassant més marcadors ho farem ara a la regional preferent la, també en aquest cas 30ena jornada amb els següents resultats a Tona 0, Avià 2 Horta 2 Premià 1, Figueres 0 Rupollet 1, Palafugell 1 Granollers 3, Manresa 1, Mollet 2, Canyelles 2, Banyola 0 Caça 0, Farners 2 i Gironella 2, Palau Solità i Plegaments, 3. Uh, baixem una categoria, ens n'anirem cap a la primera regional, grup primer, amb els següents marcadors, uh, jornada 30 també. Uh, aquests són els marcadors de la jornada. Lloret 2, Bascanó 0, Camprodon 1, Caldes 3, Tordera un Sant 0, L'escala 3, Amer 3 Bisbalenc 2, Tossa 1 Sant Gregori 0, Vilamalla 3 La Junquera 2, Bosa Tosca 0 Quart 3, Abadesenc 0 I Besalú 0, Ripoll 2 eh, manca en aquests moments un minut per arribar al punt horari de les vuit a de les deu del vespre perdó. Eh, nosaltres que serem eh, aquí demà seguirem repassant la resta de resultats d'aquestes categories eh, des de la primera regional, per des de la primerara divisió i fins a la eh, tercera regional, és passant també pel món del futbol femení, però això serà a la nostra edició de de Malcom. Amb dit manquen en aquests moments, uh, uh, un minutet per arribar al punt horari de les 10 del vespre. Fins aquí els resultats. Han estat una gentilesa del Cafè del Centre de Peralada. Sense set esforços amb Dani Pagès. <fixi> Doncs ho he dit nosaltres, que ens despedim i tornem demà partir, en aquest cas, de les 9 i fins al punt horari de les 10 del vespre. Que passin una molt bona, una molt bona nit, rebint cordial salutacions. qui els ha acompanyat aquesta estoneta un servidor, Dani Pagès.